Du sitter framför datorn i ditt rum i villan du precis köpt på parkvägen i Kristianstad. Utanför fönstret ser du träden bölja vilt i vinden. Det har regnat konstant i tre dagar. Vattnet i Hammarsjön har stigit och svämmat över hela bostadsområden. Det är femte gången allt slocknar sedan stormen började. Du tänder ficklampan och går ner till kylskåpet- Köttet har redan börjat tina. Mjölken har surnat. Termometern utanför fönstret visar på 28 grader. De kallar det tropisk natt på meteorologspråk. Perfekt. Nu finns det inget vatten i kranen heller. Hela huset knakar av vinden. Du öppnar dörren till källartrappen. Det grå vattnet når nästan upp till tröskeln I ficklampans sken ser du oljefläckarna på ytan Och pappersbitarna och smutsen som sakta virvlar runt Du hör ljudet av hundratals flugor som studsar mot källartaket Någonstans där nere under ytan, under smutsen Finns ett 24-pack flaskor vatten Du tar på dig dina simglasögon och dyker ner med ficklampan i handen du hittar vattenflaskorna, men på vägen upp slår du i benet i en utstickande spik på sidan av trappen. Spiken sliter upp ett djupt sår på din vad. Blodet rinner ut och det förorenade vattnet rinner in. Först nu börjar du bli rädd på riktigt. ett program om när katastrofen kommer, om när allt går utför och vad vi kan eller kanske inte kan göra åt saken. I det här avsnittet pratar vi om havet. Det stiger och det kommer inte funka undan igen. Jag heter Jack Werner. Och jag heter Viktor Harris. Och jag heter Anna Davor. Och du lyssnar på p Dystopia. Solen har gått upp och regnet upphört. Det är tyst och stilla. Vattnet har stigit upp för Farstubron och skvalpar då och då mot foten av ytterdörren. Hela parkvägen ligger under vatten. Fortfarande ingen ström, men du har en batteridriven radio som fungerar. 7 här i Ekot. Delar av Kristianstad är lamslaget efter att stormen Sandra har dragit in över landet. Vattnet har på flera håll stigit med över en meter på två dygn och tusentals människor saknar fortfarande el och rinnande vatten. Räddningsledare Tovelärner Lerner uppmanar nu folk att stanna i sina hem och vänta på undsättning. Avloppssystemet är havererat och vattnet är på många håll extremt förorenat måste jag säga och det uppmanar uppmanande för alla att hålla sig borta från översvämmade områden och från kontakt med det här vattnet. Men blodet har trängt igenom bandaget på ditt ben och du känner hur inflammationen bultar i såret. Du har inget val. På vinden rotar du fram en gummibåt som du pumpar upp. Årorna hittar du inte så du tar en ohyvlad planka från högen med bråte och så ger det ut på vattnet. Du kastar en sista blick på din villa och dess nyrenoverade kök som du skymtar genom fönstret Kylskåpsdörren är öppen och svajar av och an Du vänder dig framåt och paddlar vidare mot centralsjukhuset Som står på en liten ö mitt i den nybildade sjö halva centrala Kristianstad blivit När man pratar om vattennivåhöjningar så är det lätt att föreställa sig en tydlig gräns som sakta, sakta höjer sig. Att vi märker det. Att vi kan planera och i sakta mak flytta oss undan våra hus, våra samhällen och städer till högre mark. Men verkligheten är snarare så här. Det kommer en katastrofal översvämning. Sen dras sig vattnet undan. Sen kommer den till. Och en till. Och en till. Och till slut är vattnet här för att stanna. Vattnet kan stiga upp till en meter i södra Sverige inom det här århundradet. Det har SMHI räknat ut. Då skulle till exempel Kristianstad ligga till hälften under vatten. Men på vissa håll i landet försöker man planera efter en potentiell havsnivåökning på mer än så- i en rapport från Malmö stad skriver man till exempel- ny bebyggelse bör endast planeras där marknivån är åtminstone tre meter över havet. Och metropoler som Osaka i Japan, Alexandria i Egypten och Shanghai i Kina- beräknas bli obeboliga i framtiden. Miami i USA kommer med stor sannolikhet att försvinna från kartan. Men man vill ju bo nära havet. Havet har alltid varit laddat hotfullt men lovande i våra ögon- Kultfilmen Waterworld från 1995 illustrerar vad det är vi har varit rädda för den senaste tiden. Att havet stiger i en värld som alltid byggt sitt bo så nära vattnet som möjligt. Speciellt nu när vi människor allt oftare bor i gigantiska städer istället för i små samlingar med hyddor och hus. Det är kanske den mest konkreta konsekvensen av det som kommer att kallas för den globala uppvärmningen. 212 drog stormen Sandy in över USA. I'd like to give everybody a little more of an update on the city's preparations for Hurricane Sandy right now. The forecast for a large and dangerous storm surge is the same as it was this morning. Earlier today I signed an executive order for the mandatory evacuation of homes and businesses in Zone A. Time is running out, but the most important thing I can say right now is if you live in Zone A, you must evacuate. Det skulle bli en av de värsta stormar som USA någonsin upplevt. Stefan Skarland, fotbollstränare på ett gymnasium i Göteborg, var där med ett gäng gymnasieelever när det hände. De kallade den för Frankenstormen som skulle komma. då. Stefan och hans elever lyckades ta sig bort från Manhattan innan vattnet kom. Från ett hotell på Long Island kunde de se stormen dra in. När den väl kraft, den här stormen, så kunde man titta ut och se då att träden stod liksom böjda som kvast så här och eh, skyltar som de hade till hotell som flög iväg man förstod att det var reellt kraftiga vindar Många minns säkert bilderna av den enorma lyftkranen och varpå en av New Yorks skyskrapor som kantrade i vinden. men det var is från havet som kom att lamslå stan. I ett klipp på Youtube förklarar Benjamin Strauss, forskare på Climate Central och expert på havsnivåhöjning- vad det var som hände. Sandy, brought us nine feet above the high tide line. It doubled the high surges of the past. Saltvattnet välde in över lågt liggande landområden. Översvämmade tunnelbanan och orsakade många kortslutningar. Thomas Abdalla, ingenjör på Metropolitan Transit Authority, sa så här efter att stormen var över. It's in the hundreds of millions of gallons of salt water, which of course is more damaging to our electrical equipment. Uh salt water is also a better conductor. We have to shut the system down we want to prevent people from getting electrocuted. Elen hade ju slått ut nästan hela Long Island och det innebar att det fanns ingen bensin och sådär. Det var liksom stängt på alla bensinstationer är hela långa äldre. Det var ett spökstad runt omkring. Det var det. I think people take transit for granted. I think people take electric power for granted. When those things are out, people start to realize this is this is serious. Sandy och andra stora orkaner på sistone kopplas ofta till den globala uppvärmningen. Ju varmare vatten i havet, desto mer kraft får orkanerna. Och ju högre vattnet står desto längre in över land kan de ta sig. Men New York är en rik stad och när vattnet drar sig tillbaka så kan man laga och man kan bygga upp igen, i alla fall tillfälligt. På andra håll i världen står mer på spel redan nu. nu och på FNs klimatmöte år 2011 gick den lilla ö-nationen Tuvalus utrikesminister Apisai i Elemia upp på scenen. Och han skredde inte orden. Tuvalus högsta punkt är 4,6 meter över havet. Sea level rise could engulf our nation, our entire nation. And therefore erase our rights as a nation and as a sovereign state. Enligt en artikel i tidskriften Nature från 2006 räcker det med en vattenhöjning på 20-40 centimeter för att Tuvalu ska bli obeboeligt. på Youtube finns ett klipp från förra året där en skotsk kyrka intervjuar prästen och Tuvalu-bon Tafu The impacts are getting worse. Um, land is lost. Han berättade att han ser landområden försvinna, saltvatten krypa in i grundvattnet, plantager dö ut och långa torkeperioder. What we used to call uh, king tides, which was an annual event that usually happened between um, February and March. Uh, Tafue berättade att deras vårflod a, a event. har blivit en månadsflod. Och kommer inte över landet, den släpper ut av grunden. På fler håll i världen tar sig havet in över bebyggelsen via bakvägar. I ett klipp som går att se på tidningen Miami New Times hemsida står en vilt skäggig man med stirrig blick och pekar på en gatubrunn i centrala Miami. Ur gatubrunnen med en sån kraft att brunnslocket dansar i hålet som popcorn sprutar vatten. Vatten som stans nödpumpsystem inte mäktar med. Brunnarna som byggts för att leda regnvatten ut till havet leder nu istället havsvatten in över Miamis gator. Right? Under en av sina föreläsningar berättar Jeff Goodell, som är författare till boken The Water Will Come om det här vattnet. Det här is är inte som pretty water. Det är inte som att det är som att swimming. Det här är vatten full av full av sewage. Ugly, dirty. Don't put my feet in that water kind of stuff. Så vad gör man när vattnet kommer? När Sandy drog in över USA så flydde Frank och Samantha Langello upp på vinden i sitt hus på Staten Island i New York. I ytterligare ett av alla YouTube-klipp som visar på förödelsen efter Sandy står Frank och pekar på dörrkarmen i sitt hem. The water was up to here, up to my shoulder. Och då blev jag och började se komma upp högre och högre. Eftersom det kom till här. Och på sheetrock här hade jag en län- och om det kommer till där så är jag ut. Det gå upp. att se Sandy var en av alla tiders värsta stormar som drabbat USA. Men 2017- Överträffades den två gånger om. Både Harvey och Maria, orkanerna som slog till då, skulle komma att kosta USA ännu mer i ren förstörelse. Och vi har inte sett det värsta än. Samtidigt som stormarna ökar i intensitet så fortsätter själva havsnivån att stiga. Oavsett om det gäller orkanernas landfall eller kustlinjen som långsamt kryper närmare in på våra städer så kommer havet att komma. Och det kommer för att stanna. Vi hör ju om det här nästan varje dag. Kanske inte specifikt om havet men det är om den globala uppvärmningen och om klimathotet och växthuseffekten. Och det har blivit som ett ständigt pågående bakgrundsbrus av abstrakta hemskheter. Och i ärlighetens namn så orkar vi ju inte lyssna på det här varenda dag. Om vi hade gjort som vi hade tänkt nu i det här programmet och kört en runda med siffror hur mycket glaciärerna har smält, hur stor del av Arktis är som är isfritt- hur många isbjörnar som förväntas svälta ihjäl och hur mycket temperaturen redan har stigit. Ja, det skulle nog bara ha blivit till en del av bakgrundsbruset. Så istället så tänkte vi berätta om en specifik grej, en enda bild- som för mig i alla fall ska ha rakt igenom det här bruset- och gjorde så att jag på riktigt började känna hur i helvete kommer det här att gå- The most important line on this planet is the coastline. We kind of take it for granted. We act as if it's always been there and always will be. And it's understandable because for all of human recorded history, it hasn't really moved. Det jag kalla ett TED Talk med oceanografen John Englander som är författare till boken High Tide on Main Street som handlar om havsnivåhöjningen. All over the world glaciers are disappearing from Alaska to the Alps, from Greenland i början är det lite same old, same old, men så plockar han efter ett tag fram en graf. En väldigt enkel sån. Den visar hur havsnivån gått upp och ner, upp och ner i en halv miljon år. Lågt vatten under istider, högt vatten när det blir varmare. Men sen lägger han på två grafer till. En för temperatur och en för mängden koldioxid i luften. Vi ser en fantastisk Those De tre move together. There Det finns regular pattern. Det man ser där, svart på vitt, är att mängden koldioxid i atmosfären- jordens temperatur och havsnivån rör sig tillsammans. Men det var inte det som fick mig att häja till. Istället så är det någonting som skymtar allra längst upp i bildens högra hörn. Där uppe ser man hur den gröna linjen- den som representerar mängden koldioxid i atmosfären-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 När vi människor startar våra fabriker, när vi börjar flyga överallt, köra bil, när vi dubblar och sen fyrdubblar världens befolkning på bara några generationer, då slår vi plötsligt sönder en naturlig cykel som har böljat fram och tillbaka i miljontals år. Det är en svindlande tanke att vi har alltså den otroliga makten över den här planeten att göra så. Vi ville veta mer om den här grafen och vad den betyder för oss, så vi ringde upp mannen i klippet. My namn är John Englander. I'm the president of the International sea Level Institute. Först ville vi göra det helt klart för oss. Betyder den här enorma ökningen av koldioxid i atmosfären nödvändigtvis att temperaturen också kommer att stiga? With one can lead, but the, but the other Svar ja. Nästa fundering vi hade här var hur stor del av den här koldioxidökningen är det vi människor som ligger bakom? 100%. We're 40% higher than in the natural 10 million years of recent history. It actually correlates very well. And in fact, the numbers balance when you estimate the amount of carbon dioxide that's been liberated by burning fossil fuels, it pretty much balances. So humans are responsible for all of the increase over 280 parts per million. Man kan tänka på jorden som ett hus, säger John Englander. Och alla våra utsläpp från alla våra bilar och flygplan och fabriker och annat blir till lager av isolering på det här huset. Och den här grafen som pekar rakt upp visar alltså hur tjockt lager vi har lagt på planeten på sistone. Och det hänger ihop det att ju varmare det blir desto högre stiger havet. Temperaturen förändrar mängden is på land och is på land är sea level rise. The physics are very, very simple. När man kokar vatten på spisen så tar det ett tag för värmen att gå från spisplattan till kastrullen och sen till vattnet så att det börjar koka. Detsamma gäller för vattnet i havet. Vi har skruvat upp värmen och nu väntar vi på effekterna. Ju högre vi vrider värmen desto snabbare kommer det att gå. Och det allra läskigaste med den här fördröjningen mellan orsak och verkan är att även om vi idag, just nu, slog av spisen... Alltså stängde alla fabriker, förbjöd alla transporter, eh, vi sätter ett globalt förbud på toppen enda droppe till olja ur marken, då skulle havet fortfarande fortsätta att stiga. So what's happened is we've warmed the oceans by about a degree Celsius already. The ice on Antarctica and Greenland, which is 98% of the ice in the world, is melting faster and faster. But there's a lag time just like melting that big block of ice in the pot of water on our imaginary stove. We are still turning up the heat. The amount of greenhouse gases and the planet is warming faster and faster, so the ice is melting faster and faster. But there's a lag time to melt the big block of ice. If we converted to solar energy today, if the whole world went to solar energy today, which is not possible, but let's just say it was, you'd think that sea level rise would stop, but it won't because we've heated the water and that heat's gonna not go away anytime soon. It's starting Adam, I think. Adam is starting. Oh wait, Jim, Jim, Jim, this is the, the big piece of starting the cast. Let me call you back. All that. Okay, bye. still going? Yeah. In that V section right there. Holy shit, look at that big bird rolling. All four running, right? Yeah. Look at that. Look 2008 var dokumentärfilmerna Adam LeWinter och Jeff Orlowski på Västra Grönland med filmkamerorna redo Efter att ha väntat i 17 dagar så hände till slut det de hade väntat på Som om själva jorden började skaka och själva så började isen falla i bitar Deras film är helt unik. Det är den största glaciärkalvningen som någonsin fångats på film. Tänk dig att du står på Djurgården i Stockholm och ser hela Stockholms innerstad, alltså Norrmalm, Vasastan, Halva Kungsholmen, Gamla stan och Södermalm, bara kollapsa och flytta iväg. Det är som att det pulveriseras. Det var en av de mest dramatiska och konkreta följderna av klimatförändringarna som en människa någonsin bevittnat med egna ögon. Och det är just det här som är den stora osäkra variabeln när man räknar på havsnivåhöjningen. Hur länge kommer det dröja innan den antarktiska och grönländska isen hamnar i havet? För plötsligt lossnar en bit av en glaciär och vi har en till isbit i vattnet. Och sen lossnar en till och en till. Det går inte alltid att förutspå när. Men det vi vet är att stora delar av Antarktis också är på väg att lossna. Det a particular area that som jag beskriver i min bok, Pine Island Glaciers that we have mapped very well now we know these six glaciers are sliding to the sea and whenever they slide into the sea over the next decades or maybe century, sea level will be three meters higher globally so that concerns me greatly. Så frågan är inte om vattnet kommer att stiga utan hur mycket och hur snabbt och där kan vi fortfarande påverka mycket menar John Engländer Eventually in a scale like a century we can reverse this jag tänker stopp it even sooner från getting worse, or the, the rate accelerating, but we're not gonna get sea level to go back down för many centries, if not thousands of years. Snabb inflikning här. När han säger att vi kan hindra er från att bli värre än det redan är, så menar han vad som är möjligt för oss människor att göra rent tekniskt, alltså inte politiskt eller diplomatiskt. Men vi kommer komma till allt det senare i programmet. Och en grej till. Vi har ju pratat mest om vad som väntar i framtiden om var den där gröna vertikala linjen av koldioxidgrafen kommer att innebära. Men trots det så är John Engländer väldigt noga med att poängtera att för många runt i världen så har det redan börjat. all the islands have been covered by water when the sea level rise and flooding from the river. Det här är Sailosi Ramatu, man i byn Vunidogoloa på Fiji. I en intervju med tidningen Sydney Morning Herald berättar han om hur hela hans by tvingats flytta. This is the loss of my old house. This is what happened during climate change. You can see water coming in and taking the land away every day, every day, every day. När vi gick ut från det nya stället- läste vi förhållande många intressantiga människor här. Så nästa fråga att tackla är att försöka reda ut- hur det kommer gå för oss. Oss som är vi människor på planeten- men också oss som är vi som bor i Sverige. Och det knepiga här är att folk säger lite olika. Det beror på vem man frågar. Och det finns ju också många osäkra variabler. Men vi kan alltså börja med att titta specifikt på de olika scenarier som FNs klimatpanel använder sig av. Och då kan vi se vad de skulle innebära för ja, till exempel Sverige. Vi börjar med det mest optimistiska scenariot. Det bygger på att vi lyckas stoppa i stort sett alla utsläpp av gas, olja och kol och sånt under det här århundradet. Och då är det ner till minsta flygresa och plastbestick. Så oljan stannar i jorden och jordens befolkning stannar på runt 9 miljarder invånare. Då går havsnivån bara upp med runt 60 cm till år 2100. Ja, bara och bara. Som ni minns så kommer Tuvalu vara obeboeligt då. Och havsnivån, den skulle fortsätta stiga därefter. I de bästa scenarierna, då kanske det fortfarande om 200-300 år. Bara inom situationstecken handlar om två meter, eller möjligen tre. Det här är Per Holmgren. Ni har säkert sett honom som meteorolog på tv. På sista tiden så har han jobbat med hållbarhetsfrågor och klimatförändringar. Det han säger om 2-3 meters havsnivåhöjning på några hundratals år, det är alltså bästa tänkbara scenario- Sen har vi då mardrömsscenariot. Det bygger på att utsläppen ökar. De blir tre gånger så stora som dagens. Inrikesflyget finns kvar. Vi käkar kött varenda dag. Nya mobiltelefonmodeller produceras varje år och vi köper dem. Och så blir vi 12 miljarder människor på jorden. Och så nöjer man sig helt enkelt med den klimatpolitik som vi för just nu. Då kommer havsnivån gå upp med en meter redan till år 2100. Och sen fortsätter det. I de värsta scenarierna så kan det ju redan i alla fall om 300 år vara upp uppemot storleksordningen 10 meter. Eller mer ändå i allra värsta fall. 10 meters havshöjning, ja, det betyder ju en helt annan värld. En som vi överhuvudtaget inte skulle känna igen. Men även de här scenarierna, som då alltså kommer från FNs klimatpanel, IPCC, uppfattas av ganska många som alldeles för milda. Enligt IPCC har vi till exempel fortfarande ett mål om att nå max två graders uppvärmning av jorden. Något som till exempel Andreas Malm som är författare och forskare vid Lunds universitet inte längre tror är möjligt. Alltså IPCC släpar hela tiden efter forskningsfronten. De samlar upp resultat efter att de har publicerats och har därmed hela tiden en inbyggd eftersläpning plus att det är en otroligt tröga på allt. Många forskare tror att det redan är för sent att hålla två grader från hållet. Men oavsett om vattennivåhöjningen blir värre än vad IPCC förutspår så kommer den inte drabba hela Sverige på samma sätt från norr till söder. Jag som bor i Umeå då kommer ju att komma väldigt lindrigt undan jämförelse med många andra. Ja, precis. Och eh, historielektion här. För några tiotusentals år sedan så låg Sverige under ett väldigt, väldigt tjockt istäcke. Så kallat inlandsisen, Och det tryckte ner marken. Sen smälter det bort och sen dess har Sverige och andra nordliga delar av världen, i alla fall Europa, ägnat sig åt historiens långsammaste sproing när marken har stigit upp igen. Sverige stiger upp ur havet igen med en halv millimeter per år i Skåne och nästan en hel centimeter per år upp i norr. Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Västerbotten kommer Umeå nästa århundrade därför att vara ganska säkert från havet. Temperaturen kommer att vara upp till 7 grader varmare i snitt. Det blir mindre snö och mer regn. Dina barn, Viktor, de kommer behöva stå ut med temporära översvämningar, erosion, ras, skred, slamströmmar och annat. Men havet når inte till er på samma sätt som på andra ställen. Mm, okej. Okay. Och då, hur går det för er då? Jack, du bor i Stockholm. Mm. Anna, du bor i Uppsala. Vad, vad händer där? Här omkring kommer vi få mer regn, varmare vintrar, värmeböljor och så upp till 40 cm högre havsnivå. Vid gamla stans tunnelbanestation, där kommer mälaren troligen ofta rinna över kanten och översvämma stationen. Vilket låter som en riktig jäkla beach när man ska åka till jobbet på morgonen. Men längre söderut ser det värre ut. Söder om en linje ungefär genom Halmstad och Kalmar, det vill säga framförallt Skåne och Blekinge då. Där är det ingen landhöjning alls utan oavsett då hur långsamt det kommer gå så kommer det bli på lång sikt en väldigt, väldigt stor effekt i Sverige. Ta Falstebo, det är alltså i princip en stor vacker strand, punkt. Det är sanddynor med små fiskarstugor och så är det olika golfbanor. Men där kan du glömma att golfa. Banorna de kommer vara, och då menar jag inte pessimistiskt, utan med utgångspunkt i bästa tänkbara scenario, vara översvämmade. Ja, eller ta Kristianstad som vi berättade om här i början. Enligt det värsta scenariot så blir halva stan en sjö. Permanent. Ja, mm. Om man inte lyckas med de vallar som man håller på att bygga nu. Vad hände med vår framtida Kristianstadbo som vi hörde om i början av programmet? Jo men säg att hon tar sig till sjukhuset i sin gummibåt, hon kommer dit till slut. Säg att hon får tag på antibiotika. Sjukhuset gick väl på reservgeneratorer, gissningsvis så att de hade någon el överhuvudtaget och kunde funka, eller så fanns det ingen el alls. Det var nedsläckt, fullt av skadade människor som inte kunde få någon vård. Poängen med scenen var egentligen att visa att vatten ställer till det så oerhört mycket mer än vad vi ofta vill föreställa oss. Vi kan inte stå emot vattnet när det väl kommer. Och när det sen kommer hastigt, som i en översvämning eller som någonting liknande, då slås hela infrastrukturen ut. Och då kommer små problem, som ett litet sår på benet, snabbt bli ett mycket större problem. Jag förstod det där förra året när jag var i Florida just efter den här stora orkanen som ni säkert hörde om Irma eller Irma. Den hade just dragit förbi när jag kom dit. Jag var i Jacksonville och Tampa Bay som ligger längs kusten och de hade varit översvämmade just innan. Man kunde till och med se vars vattnet hade stått på dagar tidigare och det luktade mögel överallt. Och då hörde jag till exempel om folk som drabbats av något som hette Vibrio eller Vibrio som är alltså en köttätande bakterie som då spridits med vattnet som översvämmat de här städerna. Ja, jag hörde om hur det var i text där översvämningarna orsakade så stora skador på oljeraffinaderierna så de släppte ut massvis med cancerframkallande ämnen. Och det läskigaste tyckte jag var, det var att se bilderna på det här stora kärnkraftverket Turkey Point som ligger just utanför Miami. Det står ju som just vid havet. Det är helt sjukt. Och... På det här sättet så är det så att när det kommer till havsnivåhöjningar då är Sveriges framtid relativt tryggad. I alla fall jämfört med många andra ställen i världen. Ett problem som skulle kunna uppstå i Stockholm är att Mälaren det är ju vårt dricksvatten här i hela Stockholmsområdet och vi kan tappa allt det dricksvattnet om Östersjön tar sig in och blandar in sitt bräkta vatten där och då kommer vi inte kunna dricka vatten längre. Men även det är enligt Per Holmgren ett sånt litet problem i det större sammanhanget att det knappt ens är värt att prata om. Om vi skulle misslyckas så totalt med klimatomställningen så kommer det ju hända en massa andra saker i andra delar av världen som är mycket, mycket, mycket allvarligare än att mälaren inte längre fungerar som dricksvattentäkt. Egypt has good reason to fear global warming. Rising sea levels could swamp much of its coast in coming years. Most of Miami Beach could be underwater by the end of the century. Ö-nationen Kiribati är ett av världens lägsta och värst drabbade av stigande havsnivåer by the sea. In the coastal communities of southern Louisiana they know all about land loss. A surge of water will move very, very quickly down towards central London. that sea levels around Santos will rise between 18 and 23. The Indonesian capital Jakarta is slowly sinking. In Syrostasien bor 3 billion people. Here it the is area. again, Shanghai at 2 degrees. We can really speak about an emergency situation. Look at the loss of en well. human disaster, en ekonomiskal disaster, en agricultural disaster, och måsåg det kommer not leda inte bara till fattigdom utan också till hunger. Shanghai, Tokyo, Karachi, Manila, Mumbai, Bangkok, Istanbul, Buenos Aires, New York. Mm, ja, det är bara några utav de städer med över 10 miljoner invånare som ligger vid kusten. Vi vill ju bo vid kusten. Vi trivs med det, även om vi har varit tvungna att fly förut. Den kändaste historien om flykt från havet det är väl antagligen Syndafloden i Bibeln. Hur länge kommer stormen att vara? 40 dagar och 40 nätter. Gå nu, lugna djuren. Vi ska uthärda den mäktigaste ovädret i hela skapelsens historia. I flera världsreligioner återkommer liknande historier om stora översvämningar. Geofysikerna William Ryan och Walter Pittman har i boken Noah's Flood – The New Scientific Discoveries About The Event That Changed History föreslagit att de här historierna inspirerats av när Medelhavet ran över Bosporen och fyllde ut Svarta Havet. Det skulle ha bildat ett vattenfall 200 gånger större än Niagarafallen någon gång mellan 7 000 och 10 000 år sedan. Då måste människor ha flytt, antingen i panik eller allt eftersom beroende på hur snabbt de nåddes av vattnet. Men att fly under bronsåldern är en annan sak än att fly nu. Då flydde man med sin familj och sina viktigaste tillhörigheter och så såg livet ganska likadant ut när man byggde upp ett nytt hus vid den nya strandkanten. Idag har vi byggt våran livsstil på lager, på lager, på lager av funktioner som förvånansvärt enkelt bryter ihop. Och vad exakt är det då som förvånansvärt enkelt bryter ihop? Ja, det är allt. Ta Uppsala där jag bor. Där gjorde Sveriges åkeriföretag för några år sedan en studie av hur staden fungerar utan transporter. Det var ju det som hände i New York efter Sandy. Då fanns ingen bensin. Vägarna stängdes och kollektivtrafiken funkade inte. Hur som helst Resultatet av den här studien säger mycket om hur känslig en stad är. Redan första dagen börjar det bli tomt i en del butikshyllor och överfullt i soprummen. Dag två stannar industrin. Efter en vecka är maten slut, reningsverken fungerar inte och dricksvattnet börjar försämras. Poängen här är ju att våra städer idag är komplexa stora system. Och slås en del av dessa system ut då faller resten som dominobrickor. Och samtidigt så ligger två tredjedelar av världens större metropoler längs kusten, och de kommer inte kunna ligga kvar där om vattnet fortsätter stiga. John Englander igen i sitt TED-talk. What does this mean for us today? The truth is it changes everything about our world, not the world of electrons and the world of art and all the other things you've seen this morning, but it changes our physical world. It changes where we live, and not only that, where our children will live and our grandchildren and beyond. Det är inte att Vi måste till en som för första gången i human civilisation. Och då kan man ju undra, var ska alla ta vägen? Alla länder har ju inte precis råd att bara flytta sina största städer bort från kusten. Författaren Jeff Goodell, som vi hörde från tidigare pratade om just det här i sin föreläsning. att bli vatten kommer in i these cities and a lot of displacement. Have to really the Enligt Jeff Goodell har mäklarbranschen i USA redan börjat använda sig av höjda över vattnet som ett säljargument. Han förutspår att det är något som bara kommer att bli viktigare. Hus som räknas som säkra från havet kommer att bli dyrare och de fattiga människorna kommer att vara kvar närmast kusten bokstavligt talat längst ner på stegen. The people who are going to really going to be screwed in this are people who can't afford to move, who are trapped in houses, trapped in real estate, trapped in communities for all kinds of reasons that can't afford to adapt, can't afford to easily sell their place. Cities that are rich, lower Manhattan is going to do a lot better in all of this than Red Hook. Uh, Miami Beach is going to do a lot better in this than Sweetwater. It's going to be a real divider of rich and poor, I think. Red Hook i Brooklyn kommer drabbas värre än nedre Manhattan. Sweetwater, som är en fattig förord till Miami, kommer drabbas värre än rika Miami Beach. Men det Jeff pratar om handlar ju fortfarande om amerikaner som kommer få det svårt att flytta inom sitt eget land. Elefanten i rummet är ju såklart, vad händer med alla de från andra ställen? Människor från små önationer eller från jättefattiga länder nära havet som redan nu har stora interna problem. Vad händer när de måste fly? Även om de har råd, vissa av dem, var ska de ta vägen? Vem kommer släppa in dem? Många av dem vi pratat med nu när vi har researchat inför det här avsnittet de säger ungefär samma sak. Människor som flyr vattnet, de flyr mot högre, tryggare land. Precis som de som flyr hettan och torkan också flyr mot svalare och bördigare platser. Och det kommer bli den mest påtagliga förändringen att hantera för oss som bor där klimatförändringarna inte slår lika hårt. Per Holmgren igen. Om man tänker efter hur dåligt EU lyckades hantera och lyckas hantera de pågående och de senaste flyktingvågorna från Mellanöstern och Nordafrika, så tör sig jag knappt tänka på vilka konsekvenser det skulle bli i de värre klimattenorerna. Afrikanska länder har ju länge sagt att de faktiskt inte klarar av att anpassa sig till en 2 grad varmare värld utan att i alla fall under vissa delar av året då kommer bli så varmt. Vissa delar av året kommer att bli för torrt och därmed kommer då enormt många människor vara just utan rent dricksvatten. Och därmed så slås jordbruket och matproduktionen ut. Frågan man kan ställa sig då är ju om vi i Sverige och Europa kommer att förbereda oss på att hjälpa de här människorna eller om vi kommer att förbereda oss på att mota bort dem. Men vi tar ett problem i taget. Vad görs i Sverige just nu för att förbereda sig på att vattnet kommer stiga här? Ja, vissa delar av Sverige, till exempel Kristianstad, där man är otroligt medveten om att man både har då ett på lång sikt snabbt växande problem med stigande världshav men också att man vissa år i alla fall kan ha problem med höga flöden i vattendragen. Där eh, satsar man ju mycket på att valla in och säkra de är väldigt lågt liggande områdena. I Göteborg så har man till exempel gjort en förstudie om att bygga stora portar i älvmynningen för att skydda staden och Götaälv där man tar sitt riksvatten. Det här är Sofie Sjöld som är oceanograf på SMHI. Och I Vällinge kommun i Skåne så planerar man också att bygga skyddsfalla kring näset. I Ystad så har man till exempel förstärkt sina stränder med sand som hämtats upp från havsbotten, så kallad strandfodring. Och jag har även läst att på andra håll så har man tittat på att bygga flytande hus som kan höjas och sänkas vid eventuella översvämningar. Apropå flytande hus, jag måste bara nämna den sjukaste fly-från-vattnet-grejen en stad nog har gjort. På 1800-talet höjde man hela Chicago med nästan två meter för att komma högre upp över floden. Ja, det finns ögonvittnesskildringar som till exempel berättar om hur ett halvt lyftes upp med hjälp av 6000 domkrafter. Om vi kollar nu... Vad finns det för idéer runt om i världen idag? Man brukar nämna det så kallade MOSE-projektet, till exempel i Venedig. The MOSE-projekt consists of 78 retractable floodgates, fixed to the seabed. Under normal circumstances, they remain under the sea. But when the tide is unusually high, an air compression system forces them to rise, i mitten av 60-talet så fattade man i Venedig att tidvatten och oväder, tack vare klimatförändringarna, skulle bli ett ännu större problem för dem i Venedig än det redan var. Därför började man bygga stora uppföljbara portar på havsbotten utanför stan som om det var någon sorts Ankeborg. Poängen var då att man skulle kunna behålla kontakten med det adriatiska havet när det behövdes, men sen också stänga av dessa inlopp när det var högvatten. Hur verkar det funka då? Inte så värst bra. Förutom att delar av de här över 50 miljarder kronor som det här projektet hittills har kostat- verkar ha försnillats i olika korruptionshärvor. Så har det också varit massor med problem med själva portarna. Dessutom, och det här är också det viktigaste- så har man designat hela det här projektet baserat på att man tror att havsnivåökningen kommer bli 25 centimeter. Något som liksom är helt åt för lite- för att hjälpa alls nu när havet kommer komma. I alla fall om man ska lyssna på vad Jeff Goodell säger. Så so de har spenderat 6 miljarder dollar på en projekt för att skydda dem från havets stigning som är långt under de bästa prognoserna. Om du bygger det här nu och man tänker på det i en kohärent sätt, skulle man tänka att vi behöver tänka på vad vi ska göra med tre, fyra, fem fot havets inte 10 tum. Så det är redan i princip obsolet. Sen finns det ju ännu galnare idéer. Som till exempel att pumpa upp en massa vatten på Antarktis is för att öka ismassan där. Problemet är energin som skulle krävas för att genomföra det. 7% av världens årliga energitillgångar. Men nu, nu måste vi backa lite för jag fattar verkligen ingenting. Pumpa upp vatten på Antarktis is. Hur skulle, det, hur skulle det någonsin funka ens i teorin? Egentligen är det inte så krångligt. Det är isen vid Antarktis utkanter som smälter för att havsvattnet är varmare. Och för att skapa mer is så skulle man då kunna ta vatten från havet och pumpa ut det mitt in i Antarktis där det fryser och förblir is i tusentals år. Men problemet med den planen är att det skulle kräva att vi bygger 850 000 vindkraftverk på Antarktis för att få energi till det. Och att till slut när vi slutar pumpa då skulle ju nedsmältningen fortsätta som vanligt i alla fall. Och det viktiga att komma ihåg är att allt vi har hört hittills i lösningsväg det är inte lösningar. Det är damage control. Ja, men exakt. För alltså, Även om jag förstår att vi måste göra vårt bästa för att förbereda oss på vattnet- så de här projekten har ju någon slags skimmer över sig på något sätt. För grundproblemet kvarstår ju, oavsett de här grejerna. Det vi såg i John Engländers graf, alltså mängden koldioxid vi släppt ut- och fortsätter att släppa ut i luften, vad rent konkret kan vi göra åt det- för ett par år sedan som handlade om vad är de saker som man som individ framför allt kan göra. Det här är Isobel Hadlikants. Hon är liberal debattör. Hon läste igenom den där studien från Lunds universitet var det och såg att det viktigaste man kan göra som enskild person är att låta bli att skaffa barn. Det är liksom den i största klimatpåverkande handling vi överhuvudtaget gör i våra liv. Men Isobel har redan två barn och då är det inte aktuellt att avskaffa dem. Däremot att de två sakerna här nöpp på listan är att flyga mindre och att äta mindre kött. Att flyga mindre, det är ju det som många pratar om att göra just nu. Ledarartikeln i Dalarnas tidning i september 2017 som Isobel skrev där hon då att det var slutfluget för hennes del. Det var en av flera som utlöste en debatt om det här, om att varje människa har ett ansvar för att minska flygandets klimatpåverkan. Jag tror ju förstås inte att mitt individuella enskilda beslut att flyga mindre har någon betydelse på det stora hela om liksom det bara var min lilla droppe i havet och alla andra gjorde det, exakt som de gjorde förut. Det skulle ju inte göra någon skillnad. Men resonerar Isobel, det är ändå samma sak som att rösta. Din enskilda röst kommer inte heller ändra något valresultat på något dramatiskt sätt. Men ändå så är det en samhällelig kontrakt i en överenskommelse vi har att det är viktigt att du lägger din röst. Det är på något sätt ditt personliga ansvar. Man kanske måste tänka det som att man har en koldioxidbudget precis på samma sätt som man har... En ekonomisk budget. Det vill säga att man planerar sin konsumtion medveten om att man inte kan göra allt man vill. Man har inte råd att både åka på semester, renovera huset, köpa nya kläder och ha den här dyra bilen. Och jorden har på samma sätt inte råd med att vi flyger tio gånger om året och att vi äter kött i varenda måltid och att vi åker bil till jobbet. Och då kanske man måste spara liksom flera års flygbudget för att kunna använder det till då en drömresa. Men det är ju svårt att sätta en begränsad klimatbudget när den för oss som har pengar på fickan då inte är direkt knuten till vår ekonomiska budget. Vi kan höra Per Holmgren igen på det temat. För att vi ska lyckas med det här så måste det också bli betydligt dyrare och svårare att göra fel. Och på sikt måste det ju faktiskt bli olagligt att förstöra planeten för kommande generationer. Det är väl varken enklare eller svårare än så? Ja men exakt. Alltså det är det här jag inte fattar om jag ska vara helt ärlig. För varenda dag så hör vi om alla de här valen som vi ska göra som individer för att rädda klimatet. Vi ska stå i butiken och kolla innehållsförteckningarna så att vi inte råkar köpa något med palmolja i sig. Vi ska se till att välja att inte flyga. Vi ska lämna köttet i köttdisken. Vi ska inte köpa ny telefon eller nya jeans. Varenda dag ska vi göra hundratals val för att inte förvärra en extremt allvarlig global kris som vi befinner oss i. Men samtidigt så bombarderas vi ju ständigt med reklambudskap som säger raka motsatsen. Köp buxfilé, åk på charter, köp ny bil, byt telefon vartenda år. Å ena sidan uppmanas vi att välja tåget för att rädda planeten. Men samtidigt så har riksdagen beslutat att flygbränsle ska vara skattefritt. Det är som att vi alla går omkring som någon slags Jesus i öknen och frestas av Satan från morgon till kväll. Och det känns, om jag ska vara ärlig, inte som en rimlig situation att vara i i det här läget. Många vi har pratat med har ju ställt just den här frågan som du ställer här. Alltså hur kan vi överhuvudtaget kombinera att flyga inrikes- och att på allvar vilja rädda planeten. Och det är det här som är logiken i klimatfrågan att ju längre vi har väntat med att ta tag i problemet, desto mer extrema åtgärder måste, måste komma till sist. Det här vi hör här i Andreas Malmén. Hade vi tagit tag i det här problemet på 90-talet, så hade det kanske gått att fixa med lite kollektivskatter- och marknadsmekanismer, och petande i systemen. Men det har bara skjutits upp hela tiden, och då blir, då blir det i slutändan en fråga om extrema åtgärder. Och extrema åtgärder. Det är inte bara att göra det olagligt för individer att flyga så mycket de vill. Det handlar ju om stora industriella omställningar. Till exempel den största utsläppskällan i Sverige det är ju stålverket och i Luleå som bränner av en massa kol när de producerar stål. SSABs fabrik i Luleå står för Sveriges största enskilda koldioxidutsläpp. När de tillverkar stål så använder de kol för att rena bort syret i järnmalmen och då bildas det koldioxid. Enligt tidskriften Sveriges Natur släppte de ut 1,8 miljoner ton koldioxid under 2016 bara i Luleå. Något som alltså enligt den här tidningen motsvarar 770 000 Thailands resor- och det kan jämföras då med att 350 000 svenskar åker till Thailand varje år. Så även om ingen i Sverige skulle åka till Thailand någonsin igen så har det inte ens hälften så mycket effekt som om SSAB skulle stänga stålverket. Så, så mycket för individens möjlighet att påverka genom sina val. Vi ska säga det att vi har vid upprepade tillfällen söktes SAB för att få en kommentar, men de har inte velat vara med i vårt program. Nej, det är synd för jag hade hoppats att de skulle säga något om sina planer på att tillverka fossilfritt stål. Då skulle man använda vätgas istället för kol. För vi har skrivit om det här i tidningen där jag jobbar: forskning och framsteg. Men det är än så länge på experimentstadiet och det kommer att ta flera årtionden innan det funkar. Vi kan zooma ut lite mer här och så kan vi hitta att Sverige står för ungefär en tusendel av hela världens utsläpp. Inom Sverige har vi dessutom släppt ut allt mindre växthusgaser de senaste 20 åren. Å andra sidan, och det här är viktigt att nämna, så har utsläpp som kopplas till svensk konsumtion. Alltså sånt vi köper där utsläppen för själva produktionen och hela den biten sker i andra fattigare länder. Den! har ökat med nästan 50 procent under samma period. Man kan säga att vi har outsourcat ansvaret- outsourcat utsläppet som vår livsstil orsakar. Det pekar på något annat som många av dem vi pratat med poängterar. Det är de allra fattigaste och sårbaraste människorna- som ligger bakom minst utsläpp- men samtidigt är det de som kommer att drabbas allra hårdast. Jag har ett så vakt minne av när jag var liten någonstans på 90-talet- av att det pratades kring mig. Jag kan liksom inte peka ut exakt sällan, men jag vet att det var en sorts är där alla pratade om hotet från ozonhålet. Man pratade ju då om att, har jag förstått i efterhand- alltså våra utsläpp av frion gjorde att ozonhålet försvann. Ozonet det är ju alltså det som vanligen håller solens skadliga- ultravioletta strålning borta- och man var såklart ganska orolig över att det försvann. Men så gjorde man på något vänster något åt det. Och idag är det inte längre någonting som vi pratar om som ett lika stort problem. Så man kan tänka sig detta att vi faktiskt på något sätt skulle kunna ta oss själva i kragen på hög politisk nivå. Och lösa problemet med uppvärmning och stigande havsnivåer också. Att vi kan klara detta igen. Ja, men när vi frågade Andreas Malm om det så sa han att problemen inte går att jämföra på det sättet. Så anledningen till att vi kunde lösa hålet, men samtidigt är så handlingsförlamade när det gäller klimatet- beror, ja enligt honom då, på två faktorer. För det första, frihånar hade en mycket mindre roll i ekonomin- än vad sånt som olja och gas har. Eftersom hela vår ekonomi, all produktion av varor- alla transporter bygger på olja och gas. Och sen för det andra, ozonlagret hanterades genom internationella avtal- och lagstiftning i en tid när sånt var mycket lättare än idag- så enligt Andreas Malm har dagens politiker i stor utsträckning helt enkelt övergett idén om att vi faktiskt både kan och bör kontrollera ekonomin med lagstiftning. Vi pratade också med en som heter Sverker Sörlin, en professor i miljöhistoria på KTH. Han menar att det var liksom en bagatell i sammanhanget. Det var jätteenkelt. Det var som ett luffarschack liksom. <laughs> med några få rutor så man kunde flytta pjäserna lite grann. Klimatet är inte luffarschack. Det handlar inte bara om att vi vill ha nya telefoner och kunna åka på semester- utan också att en massa medelklassmänniskor i Kina och Indien också vill ha nya telefoner och kunna åka på semester- nu när de äntligen har fått lite resurser. Det handlar om att vi ska kunna exportera stål och fortsätta vara ett rikt land med fler arbetstillfällen. Det handlar om husmarknaden i Miami och att den inte ska krascha- när folk börjar varna för att deras lyxhus vid stranden kommer bli obebodliga. Och det handlar om att det faktiskt är svårt för oss att se effekterna av ett helt system i ens dagliga liv- Speciellt när man inte drabbas direkt. Och dessutom till råga på allt så handlar det också om att vissa politiker, företagsledare, andra runt om i världen faktiskt fortfarande ifrågasätter hela denna grund. Att det är hur vi lever och vilken politik vi för som bestämmer hur vår framtid kommer att se ut. Det är liksom ett, om du kan tänka dig, 10 000 sammankopplade schackspel. Där man får flytta pjäser liksom samtidigt på, på hela detta bräde. Där har vi liksom problemet här. Och eh, det kan man inte lösa på samma sätt. Första gången världens ledare samlades för att tillsammans lösa problemet med denna, vår allt varmare värld. Var i Rio de Janeiro i juni 1992. Jag var tre år gammal då. Höga statsmän från alla världens länder skrev på ett dokument där de lovade att hålla ner utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Syftet var att rädda planeten. Sen dess har de här mötena fortsatt. Efter 1997 i Kyoto drog sig USA ur eftersom senaten ansåg att det skulle skada deras ekonomi att minska på utsläppen. Och utvecklingsländer som Kina och Indien har aldrig varit tvungna att följa de här avtalen. 2012 stod det klart att andelen växthusgaser i atmosfären var 50% procent högre än vad de hade varit på 90-talet. Alla de här misslyckade försöken att få bukt med den globala uppvärmningen får man ju att tänka på den grekiska myten om Sisyphos- Sisyfos kastades ner i dödsriket och blev tillsagd att rulla en stor stenbumling upp för en kulle. Om man lyckades få upp stenbumlingen så skulle han sättas fri. Men varje gång han kom mot toppen så rullade stenbumlingen ner igen. I all oändlighet. Den franska filosofen Albert Camus plockade upp den här myten och gjorde den till en del av sin existentialistiska filosofi. Camus poäng var att man måste fortsätta rulla stenbumlingen även om man vet att det i slutändan är lönlöst. Man måste lära sig ett sätt ett värde i själva kampen för det är det enda sättet att ge sitt liv någon mening. Och jag tycker att klimatet är lite som den här stenbumlingen och vi mänskligheterna som Sisyfos. För även om det kan tyckas lönlöst så måste vi göra allt vi kan för att stoppa uppvärmningen. Vi måste varenda dag sätta press på våra makthavare att göra det rätta även om ingen verkar lyssna eller om det känns som att vi inte har någon makt att förändra. För om vi ger upp så förlorar vi inte bara garanterat planeten- utan vi kommer också i slutändan att förlora vår egen värdighet. Jag nämnde tidigare att vår bo. Antagligen lyckades ta sig till sjukhuset i sin upplåsbara båt och kunde få antibiotika för infektionen i sitt sår på benet. Men i nästa avsnitt ska vi prata om vad som händer när den där antibiotikan inte hjälper. Världshälsoorganisationen WHO kallar antibiotikaresistensen för ett av de allra största hoten mot vår hälsa. Redan idag dör 25 000 personer bara i Europa årligen av resistenta bakterier. Och vi går mot en framtid där små sår, eller en vanlig lunginflammation kan innebära slutet. Där kejsarsnitt och andra kirurgiska ingrepp inte är att tänka på för de leder till dödliga infektioner. Om vi inte gör något åt saken. Precis som det stigande havet är antibiotikaresistensen ett globalt problem. Men kanske är det enklare att ta tag i ändå. Vad som kan hända, varför och vad vi kan göra åt det, det hör du i nästa avsnitt. Tack för att ni har lyssnat på Petri Dystopia med mig Jack Werner. Och mig Viktor Harris. Och mig Anna Davor. Och vår research görs av Johannes Melender och det här är en podd från P3. För en källförteckning med länkar till rapporter, artiklar och videoklipp samt en lista på medverkande och länkar till den musik vi har använt så kan ni som lyssnar gå in på vår Facebookgrupp, P3 heter den, och där kan ni också snacka med alla oss som gör programmet. Och en sista grej, glöm inte att prenumerera på den här podden, för vi har ju som en del säkert märkt för det här laget inga fasta dagar för våra släpp. Så det bästa sättet att inte missa nästa avsnitt är att trycka på subscribe. Tack för oss! Varje radio. Trea, trea.